Kan du lige Lego? Så kom til fødselsdagsfest hos Legekæden. Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke-nedsatte Lego-æsker. Vi ses til fødselsdagsfest i Legekæden og på legekæden.dk. Hallo, mine freunde. Hej, Lasse. <laughs> jeg lyder kæd, Ja, du lyder lidt trist. Ja, jeg lyder, som om jeg er trist. Ja. Har du, er, du, er du glad? er du glad Hvad laver du? <laughs> jeg går bare lidt i cirkler. Jeg hygger mig. Jeg har lavet lidt god morgenmad i dag. Jeg mig en øh, ikke hjemladet juice, for det kan jeg ikke finde ud af. Eller det kan jeg godt finde ud af, men jeg har ikke redskaberne i mit køkken, fordi jeg har ikke noget i mit køkken. Så jeg købte mig min yndlings innocent juice, den blå, og den smagte dejligt, og det var en så, god start på dagen. så du fået innocent juice og et par frankfurter? <laughs> ja, nej. Jeg plejer at spise bølser til morgenmad. To toast, men jeg ved ikke, om det er bedre. Nej, nej. du kan spise, hvad du vil. Bless. Bless Hvad med dig? Har du det godt? Jeg har det godt. Jeg har ringet, fordi jeg, jeg lige ville spørge dig om noget, som jeg synes er sjovt. Fordi kan du huske, at vi har snakket før om, om det der med mine flipflopers, hvor jeg følte, at mine flipflopers havde en personlighed. Jo. Og at øh, jeg begyndte at græde og, og, og, altså sådan med, med, med både øh, altså tårer og, og snot bobler, <laughs> jo, øh, jo. Da, da jeg skulle sælge dem igen, fordi jeg følte, at de var kede af det, og følte sig afvist af mig som sko. Mm. Altså sådan, de havde knyttet sig til mig. Og oh, det kan jeg godt huske. Det... Jeg lavede så en story det... med det, ikke? Ja. På Instagram. Og jeg vil bare sige, for jeg kan huske, at du synes, det var mærkeligt. Ja. Og jeg følte også selv, at det var mærkeligt. Eller at det var, at det var en underlig ting. Og så lagde jeg det ud på min Instagram, og siden der har jeg bare fået løbende så mange henvendelser fra mennesker, der sådan kan genkende den der følelse. Der er simpelthen flere, der har oplevet det her. Ja, ikke lige med flipfloppers, men med andre ting. Altså ting, der på en eller anden måde bliver givet liv eller en, en følelse. Ikke? For eksempel så er der en, der har skrevet til mig. Nu vil jeg lige prøve at læse noget af det op for dig. Ikke? Mm -hmm. Der er en, der har skrevet, jeg gemte en skål med chips bag nogle bøger i min mors bogregion, <laughs> fordi jeg ikke synes, de fortjener at dø. <laughs> Ej, bare sådan en girl, I feel you. Jeg har også godt siddet og tænkt på tipsen, at det, det går ud på dem, når jeg spiser dem. Ja. <laughs> du kan ikke relatere dem. Nej, nej, det kan jeg da ja, okay. okay. Så der er der en, der skriver her, jeg skærer altid madresterne i mindre stykker, før jeg smider dem ud, så de ligesom kan have en ven i skraldespanden. Altså, sådan, hun kan ikke smide én kortelet ud, men hun kan smide korteletten ud, så hun har skåret den ud i flere stykker, fordi så er de flere sammen, der bliver smidt ned i skraldespanden. Kan det, du føle den? Det, det er virkelig vildt, det her, det ligger så fjernt. Altså, jeg kan jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg synes, det er mærkeligt. Altså, når jeg smider mad ud, så gør jeg det meget, meget hurtigt, for ellers skammer mig over at mad ud. Så der er en her, den tror, hun skal tale lidt til dig. Så. På en eller anden måde i hvert fald. Jeg spiser altid begge mine twix på én gang. <laughs> fordi jeg er bange for, at den ene føler sig alene, når jeg spiser den anden. <laughs> Nå, igen, igen. Det er... Man må ikke sige det, men det lyder lidt sygt i mit hoved. Men du, hvad hedder det? Men det er jo nok bare, fordi jeg ikke... til gengæld også din twix på Det gør jeg. Det, der er ikke nogen, der kommer til at være alene i min pakke twix. Nej. De kommer til at gå sammen med min mave. Hvad med hende her så? Min 10-15 år gamle Bill de Bers sidder lige så pænt ved siden af hinanden i mit skab kunne godt bruge den hylde, de sidder på til opbevaring, men nej, de skal sidde godt, og det skal nævnes, at de er syv store børne. <løsografi> <løs <historically> <løs> nah, okay, okay, okay. Der, der er faktisk lidt, jeg kan øh, se mig selv i her. Fordi jeg har også haft nogle bamser som barn, øh, men det var mere bare, at jeg ville bare passe på dem. Altså, der må ikke komme noget til skade med dem. Mm -mm. Øh, jeg, jeg har nogle nogensinde tænkt, at nej. Vil du godt kunne smide en bamse ud i skraldespanden? Altså, lad os sige, du rydtede op på loftet, der, der lå nogle, nogle bamser, du har ikke noget nært forhold til de her Det er ikke sådan mm. en dem, vi har gerne gemme. Eller sådan. Du, du var bare en bremser, du har så du var barn. Vil du godt kunne tage den bremse og smide den ned i en sort sæk og smide den i en stor affaldskontainer, uden at tænke på bamsens videre færden? Ja. Altså sådan, om den det vil leve op i affaldssækken, <laughs> eller om den vil blive ked af at ligge der. Eller sådan. Det kan du godt. Det, det, det, det kan, kan jeg, jeg godt, have. ja. Og jeg vil... Ja, ja. det nej. Jeg vil ikke have noget imod det. Og det kan godt være, at nu lyder jeg meget kold og kynisk. Men nej, jeg vil slet ikke tænke noget som helst om den bamse her. Jeg vil derimod tænke, at nu får jeg endelig op på mit øh, gamle kammer. Vil du så tænke, at det var synd for det bestik, der står alene i de forskellige beholdere i min opdags? Okay. Helt seriøst, jeg... Du gør det jo selv. Ja, altså ikke alle tingene, men jeg kan, jeg kan sætte mig ind i alle. Særligt det Hende her, hun her, hun skriver. Hvis jeg først har taget noget op i supermarkedet, for eksempel en appelsin, og så lægger den appelsin tilbage, og tager en anden appelsin, mm. så, så bliver jeg ked af det over det, og, og, og siger måske undskyld til appelsinen, jeg lægger ned igen. Det, der, det er mig, hver gang jeg handler. Jamen, de hjerner får slet pause. Der er aldrig sådan pause op i det hoved der. Jeg vil simpelthen... Ej, ej, det, er jo, det, er jo, det er jo vildt. Altså, det er jo, der, der må aldrig nogensinde være pause op i de hoveder der. Det må ikke være rart. Altså, jeg føler virkelig Jamen, med personerne. Det er ikke. Altså, eller jeg ved jeg selvfølgelig ikke, altså. om det er en dårlig ting, ja, men, det er bare, altså, men hold da op. Jeg, hvor... jeg tror bare, det er et meget sensitivt... Jeg ved ikke, om I er mere sympatiske i mig, ja, end, øh, ved, end, er, end, end mig måske. Eller, eller, altså, eller en meget livlig fantasi, <laughs> synes jeg. <også. laughs> Ej, næste gang kommer jeg til dig, ligger, ligger du og taler om de her flip-flopper. Prøv at høre den her, prøv, prøv, prøv, prøv, den, her den sidste, jeg læser op, så skal ja. jeg så skal heller ikke... Det, det er bare, fordi jeg om om det her det er også egentlig relateret til, altså 200 procent. Det er en, der ikke kan efterlades nogle små shampoo og balsammer øh, på hoteller, eller strapper for den sags ja. skyld, i udlandet, fordi hun synes, det er synd, at de skal smides ud i et andet land end Danmark, hvor de kommer fra, hvis de nu skulle savne deres hjemland. Og ærligt, da jeg læste her, så var jeg sådan, <laughs> jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg har stået og tænkt over den slags. Men... Og, og, og samtidig også, at den shampooflaske jo ikke vil kunne tale med det andet affald, fordi den Altså, den ikke taler... hvad jeg siger jeg var i Tyrkiet tyrkisk. Ja. ja, Den ja. skal bare hjem i den danske det, det er da en, Jeg synes, det er en fremragende tankegang og en sød tanke. Men... Du kender ikke til det. Jeg kan, Nej. Det, jeg, jeg har taget shampooerne med men det var da, fordi jeg er nær jøde, der ikke gider at bruge min egen shampoo. Så skal den med hjem. Men altså, ja... Jamen øh, nej, jeg kan overhovedet ikke relatere til det. Jeg, jeg, jeg har aldrig nogensinde øh, tænkt på noget som helst. Og jeg ved simpelthen ikke, om det er fordi, jeg er kold eller kynisk. Eller nej, bare, nej, nej, nej, jeg tror ikke, at det er noget med, at nogen er kolde og nogen er ikke kolde. Jeg tror bare, at det er forskellige måder at, at se verden på. Det er jo ikke noget med, at du er et dårligt menneske, fordi du, du tager din jambo ud i skaldespanden. Det er jo ikke overhovedet der jeg hen. Det var sjovt, og så synes jeg bare, at det var sjovt, fordi jeg følte mig faktisk ret alene med den her, så opdagede jeg bare sidenhen, at der kommet så fucking mange henvendelser fra folk der har det på samme måde, der gør det samme som mig. Så vi er jo et færd. Altså, vi er et folkefærd. Er et Fordi, folkefærd ja. vi er et folkefærd, mange, der gør det her. Der så kan det er også, der er noget, vi er galt vi tager lige fra mennesker til shampooflasker til gafler med til jeres fødselsdag fremragende. Det er fremragende. Det er kæmpe. Og på apropos fødselsdag, Ida, så har du har fødselsdag. Du ja, er blevet 31 år. 31 år? Ja. 31 er et ja. lang. <laughs> ja, var det dejligt? Var det godt at blive et år ældre? Øhm. Kan du mærke det? Nej, eller, altså jeg, jeg, hvad hedder det, det, jeg, det, jeg synes, det er fint. Altså du ved sådan, jeg, jeg kan ikke mærke nogen forskel på øh, fra den 10. juni til den 11. juni. Står du, hvad jeg mener? Mm. Jeg føler det den 11. Hvis, hvis man lige skulle være tvivl om det. Men for da jeg var 30 til jeg blev 31, føler jeg ikke rigtig, der skete øh, sådan den helt store forskel. Jeg tror, at Altså, for, for mig så var det store skæld det der med at blive 30 år. Mm. Det var ikke så meget øh, at blive 31, blive 32, blive 33. Så kommer det nok igen, når jeg bliver 5 36, når jeg ligesom runder et hjørne der. Men, men det at blive 30 år, det, det, det var jeg enormt bange for. Og troede, at jeg ville kunne mærke. Ligesom når du siger sådan, Føl, hvordan følte det så, ved mm. 31? Så var der også mange, der virkelig sådan plantede det der himme med, at jeg i hvert fald ville kunne mærke, når jeg blev 30, frem for når jeg var 29. Altså sådan som om, at det ville være noget fuldstændig vanligt, der skete, når jeg åbnede mine øjne igen på min 30-års fødselsdag. Måske ville jeg slet ikke have øjnene Det var lidt sådan et billede, jeg havde af det. Så jeg gik jo bare rundt og var fucking i op til min 30-års fødselsdag, og jeg, jeg, jeg var bange for, at jeg skulle vågne op og ligne kræve en på min 30-års fødselsdag. Jeg var bange for, at jeg skulle blive et irrelevant menneske for folk, fordi jeg var blevet 30, og jeg var bange for, at mennesker omkring mig, det er måske noget af det, stadig, altså, som jeg stadig arbejder allermest med omkring alder. Skal kigge på mig og, og, og tænke, at jeg er for gammel til at gøre noget, eller at jeg er for gammel til at sige noget, eller at jeg er for gammel til at klæme mig på en bestemt måde. Ja. Altså, det der med, at folk skal bruge min alder imod mig, øhm, og så har jeg været, var, var jeg virkelig bange for at dø, og bange for ikke at kunne få et arbejde, fordi at folk skulle synes, at jeg var afdateret og af kikset, eller fordi at jeg er kommet i den der. Hun skal nok snart på barselkasse, mm. så hun er nok lidt risikere ansat. Og, og, og, og så var jeg bare som det mindste af det hele, men, men det tror jeg måske alle kan genkende meget, det der med, bange for jeg ikke at kunne leve op til de succeskriterier, som jeg selv følte, fulgte med at blive 30 år. Ja. Øhm, og, og der var jeg jo selv, altså forrige år, der blev, sidste år, det ved jeg ikke, der blev 30, det er et år siden. Det et år siden, ja. Ja, sidste år, da jeg blev 30, havde jeg lige fået en kæreste, og det føltes både godt og og, og, og, eller det føles bare godt, men jeg havde også nærmest lidt dårlig samvittighed over for mit single fordi jeg så nåede ind øh, i, over målstregen, inden jeg blev 30, og så var endnu en af dem, der lige havde en kæreste og kunne krydse af, da jeg blev 30. Mm. Forstår du, fordi, fordi det tror jeg, der er mange, der er singler, særligt kvinder, der er op til de bliver 30 måske går, føler sådan Ej, jeg har en en kæreste hvad skal du blive af mig? Det, det burde jeg jo have ja. sådan havde jeg det også jeg det siger der er mange der siger så når jeg er 30 så skal jeg have en kæreste ja ja og det er, ikke, det, er ikke, det er jo ikke en skid noget med det at gøre altså hvis man ikke vil have en kæreste eller hvis man ikke har en kæreste eller noget det er jo ikke noget der skal bestemmes ud fra ens forældre nej for lad os så sige, du så har en kæreste når du bliver 30 hvad så hvis du så er gået fra hinanden, og så er du ja, ja. så er du single igen altså, det sker ja, altså ja. Så, så det er jo også det er derfor det er så farligt at hægte alle de her forventninger op på ens alder synes jeg altså, og, og, og alle de her ting alle de her forventninger, og særligt til kvinder, synes jeg i hvert fald, du, du må rette mig, hvis, hvis ikke du er enig, men synes jeg bare kommer rigtig meget med, med, med det samfund, som vi lever i, hvor at, at, at kvinder skal skamme sig over at blive ældre. Altså jeg synes, at det, det bedste eksempel på det her med, at kvinder helst ikke skal blive mere end 25, er det her med man må jo ikke spørge en kvinde om hendes alder. Jeg hader. Altså, jeg hader den vending. Jeg ved godt, at der er en flink onkel, eller en ja, ja. sød bestefar ja, eller er en, en, flink en, unge, der... en et eller andet andet, ja. der kan finde på at sige det for at være hyflig, eller sjov, eller lave en lille joke, men jeg fucking hader det, og jeg lyst til at sige, du røv, hver gang jeg mm. hører nogen sige det. Fordi det er så toksisk at gå rundt og sige, det det, det, det, det, jo, det man siger er jo, du skal jo ikke sige, at, at hvor gammel du er, hvis du er gammel, fordi det bør du skamme dig over. Så det skal du bare holde hemmeligt og lade som om du er yngre end du er, fordi mm. så kan du stadig være værdifuld, men hvis du er for gammel, så skal du ikke sige det til nogen, fordi så er du irrelevant for os andre, og så er du kommet og øh, hvad ved jeg. Altså, sådan, det er jo det, der er lavet i det der. Det er jo det samme med, at man ikke må spørge en kvinde om hendes vægt. <laughs> jeg ja, må ikke over, hvor meget hun vejer, og hvorfor. <laughs> men hvorfor ikke? Fordi jeg ikke må veje noget, eller mm. hvad? Altså sådan, mm. Så skal jeg skamme mig over at have vægt på min krop. Eller sådan, Det er så sygt, det der, og det er bare sådan, så tydeligt at, det, at, det, at, at sådan, vi har vokset op også kvinder til at skulle føle og have det med at være til og veje noget og, og fylde over. Altså ja. sådan, og, og jeg føler også, at, at det har medvirket til, at jeg har følt, at, at mit liv skulle slutte, når jeg blev 30 år. Og derfor fik jeg alle de her sådan, angstfølelser i min krop ja. over at blive ældre. Altså, jeg har manglet... Øh, at se øh, mennesker på 35-40 år på forsiden af damemagasiner eller jeg har manglet øh, tv-serier, eller sådan, altså bare mere sådan repræsentation. Øh, ligesom da jeg var single, manglede jeg også cool single kvinder, jeg kunne se op til. Ja. Fordi jeg var sådan, det er kun Bridget Jones og Nynnes dagbog, og sådan noget, der handler mm. om at være single, det er ikke sjovt, det er bare sådan nogle stakler, taber i livet, der går rundt, og udover det, også bare gør alt for at finde en kæreste. Ja. Øhm, og, og jeg føler, at det er det samme med sådan, jeg kunne godt tænke mig, Altså nogen, man kunne spejle sig i, som var sådan øh, ældre, men, men samtidig stadigvæk øh, succesfulde og bare sådan braget og ud af. Der er jo masser af den slags kvinder, men de bliver bare ikke rigtig... De bliver pakket lidt ind. Altså, de bliver ikke fremhævet, ligesom unge gør, fordi det er ikke interessant, mm. så snart at man ser ud på en bestemt måde. Og jeg tror også... ah at... jeg taler meget nu. Men jeg, jeg kan mærke, at du har åbnet det er spørgsmål. Nej, men bare kom. Det er fint. Men det er, er bare, det der med når der ikke er så mange forbilleder eller altså øh, mange historier om kvinder, der ligesom bliver ældre, og det er noget, man skal skamme sig over, og det er ikke noget, man sådan, øh, taler om alder, og, og alle prøver at se unge ud og opføre sig ungt og være unge, og sådan, så tror man jo også automatisk, at, at okay, når jeg bliver 30 år, så er mit liv også forbi, så jeg fik jo sådan en sindssygt dødsangst, ja. hvor at jeg til sidst kun kunne se død, hvor jeg kiggede hen op til min 30-års fødselsdag. Først gik jeg selv og lavede sådan nogle øh, regnestykker inde i mit hoved, hvor jeg var sådan... Okay, om 15 år af 45, og så er der kun øh, 30 år til, at jeg er øh, 75, og så skal jeg dø. Mm. Okay, så jeg har i virkeligheden kun så mange år tilbage, og jeg har allerede levet i 30 år, det vil sige, jeg har levet en vis procentdel af det her. Det er gået rigtig stærkt. Jeg kan ikke engang huske de sidste år i mit liv. Vi også, altså, der var sådan nogle ting. Og, og, og samtidig så begyndte jeg også at sådan, kigge på dig. Kig på Simon... Kig på min mor og far. Nej, men jeg kan huske også det der, så sådan, fordi... at jeg... kun se død. Ja, jamen, vi gik en tur på Frederiksberg, hvor du kiggede på en, øh, på en ældre dame-tøj, eller en ældre mand, hvor du så siger til mig, hvordan kan den person her gå rundt og være glad lige nu? Han, altså, personen skal jo dø lige om lidt. hvor ja. sådan lidt, det var der. Altså, jamen, ja. det var sådan, jeg havde... Og så det også med dig, jeg <laughs> yeah. du var lidt for voldsomt og fortalte yeah, yeah. At, at hvorfor går du og sådan i dag, at du skal dø? <laughs> altså sådan, men... Og det, det eskalerede jo og, og, og altså sådan nogle, nogle ret tunge øh, dage, og, altså sådan op, op til den 30-års fødselsdag, men det var som om, at da jeg var blevet 30 år, så opdagede, at der fucking ikke var sket en skid. Jo. Ja, fordi jeg er faktisk til at spørge, hvordan er det så ligesom at prikke hul på byen nu? Fordi nu er du jo... Sidste år blev, blev du 30, men nu er du så 31. Altså. Jamen nu er der ikke... Der sker jo ikke en skid. Altså det er jo også det, der er med alder. Det er fucking overvurderet, eller det er mm. kørt op i et eller andet. Altså til, ja. til at være et eller andet, det, det skal være løsning på alt, og det skal være... Øh, retningslinjerne for, hvor, hvor man skal være i sit liv, hvornår man skal koble sine drømme og mål og alt sådan noget op på det, i stedet for bare at sige, på et eller andet tidspunkt i mit liv, kunne jeg godt tænke mig det her, så skal det være, inden jeg bliver 32, skal jeg have gjort det her. Eller sådan, og Det er jo åndssfagt, i stedet for bare at sige, hvor jeg kunne godt tænke mig at gøre det her. Og, og, jeg, og, og i virkeligheden, så, så, så lyver jeg virkelig ikke med at sige, at jeg elsker at være i 30'erne. Altså fordi, jeg føler mig stadig ung, øh, sund, rask, min krop ser stadig øh, fabulous ud, og jeg følger mig klog og sjov, og jeg sådan har styr på mit liv, og jeg ved, hvad jeg vil, og jeg ved, hvad jeg vil bruge min tid på, og, og sådan nogle ting. Men alligevel går jeg bare rundt og har den der konstante angst for at blive ældre, fordi det er så internaliseret i mig, og fordi jeg bare sådan hele tiden føler, er det okay efter genåbningen, at jeg tager på klub og drikker mig fuldstændig ned, eller vil de yngre stå og kigge på mig? og tænke, at jeg er kiksel, ja. hvorfor jeg ikke er på øh, restaurant, i stedet for at sidde og drikke øh, rødvin. Hvorfor jeg står han og danser til øh, Top med røst i eller hvad det er. Altså sådan, ikke ja. for gammel mm. Altså, så, så, så jeg kan ikke rigtig hvile i det, selvom at jeg elsker det, fordi jeg er bange for, at folk dømmer mig, og bruger min alder imod mig. Ja. Og det er sådan noget af det, som fylder allermest for mig, når det kommer til at blive gammel. Altså, frygten for at andre skal bruge min alder imod mig, men også, at jeg skal blive irrelevant og grim, simpelthen. Og blive grim og altså, blive grim irrelevant. Også, ja. Det er også igen en kvindeting, tror jeg, fordi vi altid er blevet altså, skrolet til, at udseende betyder så meget, og ja. skal stræbe efter at se godt ud og alt sådan noget der. Det er jo bare sådan en ren kapitalisme. Ja. Jeg bare sidder i mig mm, ja. <laughs> og og, og ulmer, og ulmer ind i kroppen.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 Kan du heller ikke finde følgesedler og fakturer, når du skal bruge dem? Så hent Bygme Profab'en på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er Bygme, og vi er ikke farmatør. Men ja. du er jo så ung, Lasse. Altså. Jamen det er også det, jeg skulle til at sige. Jeg er jo 23 Lige nu. Og, øh, Du bliver 24 Jeg lidt. bliver 24, ja, om, øh, om to måneder. Ja. Og jeg vil stadigvæk sige, at altså, jeg er jo i min start 20 år. Så jeg har jo, altså, så jeg har jo lidt altså, forhåbentlig et langt liv foran mig. Og lige nu, der ser jeg lidt mit liv som der, hvor jeg skal tage en, en masse, masse chancer. Altså, nu har jeg alderen, hvor jeg kan tage chancer... Øhm, og så prøve forhåbentlig at danne mig den fremtid, som jeg kan blive glad for en dag. Men føler du ikke, at man kan tage en chance, når man er blevet 30 år? Jo, men det er, det er fordi... fordi men, det er nu, men, sådan, ej, nej, nej, men det er nemlig det, jeg vil sige, fordi alt det, du har sagt, det er det, jeg går og tænker lige nu omkring mit liv. Fordi at jeg har sagt til mig selv, sådan, omkring 28-29 års alderen, så vil jeg gerne have mit eget sted at bo. Jeg vil ikke blive ved med at lege værelser eller lejligheder af folk, jeg vil gerne have en, go en, en god økonomi. Så vil jeg gerne have et job, som gør mig glad. Og det behøver ikke være det samme, som jeg laver lige nu. Bare, at jeg har et job, som gør mig glad, og har nogle folk omkring mig, som gør mig glad. Og, og, og lige præcis det her med alder. Så allerede tænkt på, at nu bliver jeg 24 næste gang. Men så er der kun fire år til, at jeg lige ligesom bliver 28. Og så virker det bare sådan helt fjern, at, at, at der har jeg allerede... Altså om fire år, der er mine chancer for at skabe et liv, jeg gerne vil have, allerede slut. Mm fordi at jeg ligesom har overbevist mig selv om, at det er alderen, hvor jeg skal have et etableret liv. Og det er jo fuldstændig vanvittigt, fordi at, lad os så sige, at så bliver 28, og jeg stadigvæk går rundt, som jeg gør lige nu, og laver nogle ting, jeg synes, der er sjovt, og ja, det ved jeg ikke jeg har ikke rigtig fundet en uddannelse nu, eller et arbejde, jeg virkelig brænder for 100%, øhm, så skyder jeg det jo bare fire år ud i fremtiden nu, eller 6 år ud i fremtiden nu, og så er jeg 34 år. Og hvis jeg så går som 34 år, og jeg stadigvæk ikke har fundet mig helt til rette, så begynder jeg mere at føle, at mit liv er ligesom et stort nederlag. Og så tror jeg også bare, at så kan jeg bare tænke, så er jeg jo bare en fiasko. Så jeg tror, hvis jeg bliver ved med at gøre det her med at hele tiden stille mit liv op i tal, så, så, så tror jeg bare, at der er større chance for, at, ja, at jeg bare lige pludselig ser mig selv som en fiasko, fordi at jeg har overbevist mig selv om, at i en tidligere dag, der skal du nå at banen, vejen, som du ligesom skal være på resten af dit, dit liv. Og det lyder fuldstændig sindssygt. Fordi at der er jo også mennesker, der først har en uddannelse som 35 år eller 40 år, Der er også mennesker, der finder en kæreste som 20-årig og går fra hinanden som 30-årig. Altså, lad os sige, de, de går fra hinanden som 30 år, så er det jo bare sådan, jo, så er det bare så, sådan, det er. Altså. Ja, jamen, jeg tror, jeg tror bare, altså, de følelser, som du altså sådan snakker om, er jo så relaterbare for de fleste mennesker, tror jeg. Fordi det jo netop er sådan, at vores livssyn er, at vi kobler alle de her forventninger til livssituationer op på bestemte aldre, altså aldre, sådan at her burde man være noget så langt, her burde man være noget så langt, i stedet for, at det er bare så sigende det der, du siger med, at nu har du en ung alder, så nu må du godt dingle rundt og tage chancer, men, men sådan, jeg sidder her som 30 år, og tænker sådan, okay, mm. så det er slut for mig nu med at tage en chance, eller hvad, ja. altså sådan, er, er mit liv bare forbi efter jeg blev 30, så, så i, i, i dine øjne, eller, altså det er ikke noget at sige, at du gør bevidst overhovedet, mm. jo, men sådan, så, så, så burde jeg bare være fuldstændig settled nu med et job og, og en kæreste og et, og et hus. Og Nej, fordi så er det også slut med at tage chancer. Så er det fandme nogle kedelige år, jeg går i møde. Så skal jeg bare ikke tage en chance længere. Men det er det, der er sjovt, for dengang du så sagde op på dit faste arbejde, der tænkte jeg, det, der, det, det, altså, det synes jeg er fucking sejt og fucking fedt, mm. at, altså, at du gjorde det, fordi så tænker jeg slet, det viser os bare, at... At, at, at det kan man godt gøre, øh, når man har et fast arbejde, og er i slutningen af 20erne og starten af 30'erne, altså, mm. at... at Jamen, selvfølgelig altså... kan man det men det, er også det, men det er også, fordi der er også bare så mange år imellem, os som jeg tror på et eller andet tidspunkt, når du opdager, for det første, hvor hurtigt du lige pludselig bliver 28 år, mm. og for det andet, øh, hvor, hvor let der egentlig kan ske, eller, men også hvor meget der kan ske, men også bare det der med, hvor ung du stadigvæk er, eller hvor meget du i hvert fald stadigvæk er den samme person. Altså, man har jo så tit hørt ældre mennesker sidder og siger, jeg føler mig ikke ældre, end da jeg var 25 eller 30 eller 40 år, og så kan de sidde der og være næsten 100 nu. Mm. Men det er jo, tror jeg, bare er så rigtigt det der med, at bare fordi du bliver ældre, så har du jo stadig en personlighed, som er den samme. Ja. Selvfølgelig kan dine behov ændre sig, og du kan blive klogere, og du kan ændre holdninger og livssyn og sådan noget, men sådan næven i din personlighed vil jo altid være den samme tænker jeg, altså i langt den af vejen i min ikke. Så selvfølgelig, hvis du er en person, der godt kan lide at tage chancer, så skal du da gøre det resten af livet, også om du er 40 år, så bliver det da for dig at være i live. Ja. Æh, ja 100, det skylder man altså sig, sig person, selv. Hvis du godt kan lide at tage på klub, skal du sgu da bare tage på klub, eller sådan. Det, det er jo ikke bare noget, der forsvinder på din person, fordi du bliver 40 år. Nej. Men det er jo det, der er så ærgerligt, at altså, man, fordi man rammer nogle skarpe hjørner, så skal man lægge låg på sig selv og, og gøre nogle andre ting, end det man har lyst til, fordi nu bør man opfører sig som om, man er 40, ja. eller 30, eller i stop med at tage chancer, eller... Og så, så synes jeg også bare, det er sjovt, det der med, at du siger, at, at... Eller det er ikke sjovt, men det er bare vildt at tænke på, at som kvinde, der tænker man meget over sit udseende, når man bliver ældre. Jeg, altså på det punkt, der glæder jeg mig lidt til at blive ældre. Mm. Fordi jeg godt kan lide... altså kan jeg synes ikke på alle kvinder. Nej, nej, nej, nej men, men nu har jeg bare hørt flere sige det der. Mm. Altså, at de kvinder, jeg har, eller jeg har i mit liv... Og, og, og, og der hører jeg bare ikke det samme fald. De, de, de, de mænd og drenge har i mit liv, for der er der mange af os, der glæder os til at blive ældre, fordi så får vi skæg og ser mere sådan ud. Mm. Altså, jeg synes, jeg var øh, sygt grim i øh, teenageårene. Altså, det ikke det. Om... Nej, nej, men altså, nej, men altså også, nej, men også bare på de sidste tre år, synes, synes faktisk, at så, altså, det har udviklet mit udseende til at være sådan mere sådan... et hviler i, fordi jeg føler mig mere som mm. en mand. Det er jo også igen den en lorte saying, men at mænd bliver pænere med alt andet, det gør kvinder ikke. Mm. Altså sådan, hvor jeg synes at indtil videre, også kun, at jeg er blevet pænere. Ja, altså, jeg synes jeg også. har aldrig at... følt, at jeg var pænere, end jeg var i slutningen af min 20'er og starten af min 30 altså så, så det er jo igen også bare sådan en, en saying, som det, det er igen noget, det jeg hader allermest, det der med sådan, når folk siger til mig sådan, gud, er du 30? Eller du er nu 31? sådan, du ligner, du ligner en på 25? Hvor mm. det er sådan, øh, nej. Hell to the fucking know, jeg ligner ikke en på 25, så så du ikke på afpillede øjenbrye og dårligt smag, jeg havde, da jeg var 25. Altså sådan, det er fordi, du tror, at man kommer til at ligne en gammel øh, bælort, når man lige så snart man, man fylder 30. Og, og det at blive ved med at gå og sige, at folk ikke ligner den alder, de har, bliver også ved med at holde fast i den fortælling om, at man bliver greb når man mm -hmm. er ældre, ja. i stedet for bare at sige, wow, du ser godt ud, øh, og ikke er en 30-årig at være. Mm -hmm. Fordi alle, jeg kender på 30, ser fucking blæst ud. Altså sådan, så jeg forstår det ikke, altså sådan, hvorfor at der skal være den der, det der savn om, at når man er 30, så begynder det hele at hænge fra morgenstunden af. <laughs> Nej, naja, og så er det jo i altså, hver, hver, hvert fald ved mig, der, vi har siddet af, at jeg så ligner en lille dreng, i stedet for, at det ligner mm -hmm. en, der er meget, meget ung. Altså, du kan da ikke være ældre end... 19. Nej, det er også 19, fordi du ligner der bare et barn. Ja. Ja. Når hvis du ser mig som barn, opfører mig så som barn, hvad, så ser du mig ja. så som useriøs. Altså, ja, det er bare meget sjovt, at der er så stor forskellighed ved det der. Det, det er en kompleks, en kompleks ting, men jeg tror i hvert fald, hvis man skal tale ind i nogle ting, du, du sagde, så, hvad hedder det, så er det virkelig vigtigt det der med at stoppe med at sige til sig selv, øh, når jeg er så gammel, så skal jeg være der altså selvfølgelig skal man have mål og ting, man sigter efter at, at, at drømme og alt for mm. det, det, og det er også fint at sige at inden for de næste to år, kunne jeg godt tænke mig at tage et kørekort eller færdiggøre en uddannelse, eller hvad ved jeg altså, ja. men bare stop med det der med virkelig at hægte alle forventninger til sig selv op fordi så planter man også automatisk en angst i sig selv Ja. for at blive ældre. Fordi så går man jo og tæller ned, åh nej, nu er det kun to år til, og jeg er ude i nærheden af at vide, hvad fuck jeg vil i mit liv. Ja. Så er jeg allerede en fiasko der, fordi jeg ikke levede op til de krav, jeg satte til mig selv. Eller sådan. ja, ja 100. Altså, det... Det, det er bare en, en faktisk måde at gøre det på, selvom, og, og ikke at jeg siger, at jeg egentlig selv gør noget anderledes, men det er bare nøjeren. altså. Ja. Det, det synes jeg virkelig. Også fordi du kan jo bare sådan, du kan jo hygge, lige så længe du vil. Og du taler jo også tit om det her med, at man... Eller at du føler, at sådan, du skal til at tage ansvar, jo ældre du bliver. Eller altså, ja. man skal til at tage ansvar. Øhm. Ja, så altså, ligesom det der med, at du føler, at nu kan du tage chancer og dægne rundt, men når du bliver en vis alder, så skal du tage ansvar, og så skal du alt muligt. Ja, og, og, og det er faktisk sjovt, efter, at vi har, altså, når vi lige har talt om det i dag her, at, så, at de tanker, jeg har tænkt omkring at tage ansvar, så er det sådan noget med, at jamen, jeg kan da ikke sidde på en bar en torsdag aften til klokken to om natten, med mine venner at drikke bajer, når jeg bliver 40 eller 35. Mm. Men så sådan efterfølgende også lidt, men hvorfor? Altså, så tager jeg, altså sådan det, altså det er jo ikke at tage ikke ansvar, bare fordi jeg sidder uden med mine venner. Det er bare at nyde, altså nyde mit liv. Mm. Ja, ja. <laughs> altså At hænge ud med mine venner. Altså sådan... men, men jeg tror altså, at, at, at jeg kan ikke forstå, hvorfor at der skal komme mere ansvar med at blive ældre. Jeg kan forstå det, i en sammenhæng, og det er selvfølgelig, hvis man får børn, fordi så har man ligesom ansvaret for andre menneskers liv. Ja. Men ellers, så synes jeg da ikke, at jeg lige nu har mere ansvar, der hvor jeg er i mit liv som 30 år end jeg havde, da jeg var 23. Altså, jeg tror måske i virkeligheden, at jeg følte, at jeg havde mere ansvar på mine skuldre, da jeg gik på en videregående uddannelse, og skulle igennem hele det der fucking race, og skrive opgaver, og lave lektier, og leve op til et karakterrace og sådan noget, end hvad jeg har nu, hvor at, nu er det er så også et exceptionelt sted i mit liv, hvor at jeg er selvstændig, og det er jo også et ansvar, men, men ikke mere, end da jeg gik på universitetet. mener, mm -hmm. Nu har jeg et ansvar over for min kæreste, men, men ellers er det ikke noget andet, jeg skal tage ansvar over for. Man kan også du har også en kæreste, du er 23, du har også et ansvar over for Kira. Ja. Men jeg synes ikke, at der er andet, jeg har et større ansvar over. Altså, og det ved jeg da ikke. Det, hvis ikke jeg vil have børn, så kommer jeg ikke til at få mere ansvar, når jeg er 50, end jeg havde, da jeg var 20. Jamen, det, det er rigtigt. Altså, sådan... altså, det er, og det er... Det er sjovt, fordi at, altså ja, imens vi taler om det her, så kommer jeg bare til at tænke på de der ting, hvor jeg, hvor jeg tænker, at, at der skal jeg mere ansvar. Det kan jeg ikke. Det går ikke, når jeg kommer op i alderen. Det fungerer ikke. Altså, folk vil kigge på mig, som om jeg bare var en sut, der sad og drak øl. Men det er også det, det er så sygt, at man, man har de her kasser, som man har brug for at putte øh, voksne mennesker, eller lige så snart, at man er blevet, øh, hvad man kalder en voksen person i hvert fald, ind i, sådan at, så, så skal de udskammes, hvis de stadig øh, lever livet på en mm -hmm. eller anden måde og så er det flot, og så er det pinligt, fordi hvorfor sidder du ikke bare derhjemme og læser bøger og tager ansvar? Hvad er det for et ansvar? Hvad er det her ansvar, man skal tage? Altså, sådan, hvorfor bliver du hjemme og tager ansvar? For det Altså sådan, så længe, at man passer på sig selv. Altså, det, er det eneste, man i virkeligheden bør sige, at man har ansvar for, af sin, selvfølgelig sin familie, sine venner og sådan noget så ellers bare for sin egen lykke. Og hvis man bliver lykkelig af, ja, når man er 50 år og tager på bar, drikke øl og tager til koncert, eller går i et strutskørt, eller hvad ved jeg, altså, mm. så er det jo bare det, man skal gøre, så længe det ikke går ud over andre mennesker. Jamen, Men 100, det skal altså, man jo det skal man jo også, altså, når man er 19, skal man jo heller ikke lade noget gå ud over andre mennesker. Altså. Mm. Nej, det største ansvar, det ligger sgu om at gøre sig selv tilfreds. Selvfølgelig også. Ja. Så er hvor gammel man er. Men tak, fordi du spurgte, om det var dejligt at blive en af dem. <laughs> ja, ja, men bare vent, til jeg bliver 24'er, så, ja. så kan vi tage den igen. <laughs> noget, til, jeg, vil, øhm, jeg vil gå ud og gå en tur. Jeg trænger til at komme ud for og luft. Og efter, uh, både oven på Frankfurterne også. Ja. ja, Frankfurt og en juicen. Jeg skal nu ud i systemet igen. Frankfurter. Så er det en tur ned på toaletten. <laughs> Ida, vi, uh, vi snakkes ved.